«Перший день. Небо на сході щойно загорілося, на його блідій блакиті розтягнулися видовжені смуги рожевих хмар і чорних хмар, а під ними вимальовувалися туманно-сірі обриси гір, щербатих і зазубрених, як ніж різника. Небо на заході лишалося схожим на темне залізо, холодним і невтішним. «День сьогодні підходящий», – зауважив Крамок. «Так». Однак Логін не був певен, що таке може бути. «Ну, якщо би тот не припреться і ми геть нікого не вб'ємо, то ви, принаймні, зробили з моєї стіни лялечку, геш?» Просто вражаю, як добре і швидко людина може залатати стіну, якщо ця купа каміння здатна врятувати їй життя. Кілька коротких днів, і вони наростили її та скріпили розчином по всій довжині, порізавши більшу частину плюща. Всередині твердині, де земля була набагато вища, Стіна видавалася не надто грізною. Зовні стіна дохідника була втричі вища за великого назріз чоловіка. Вони оновили парапет на вершині, який сягав людині по шию, і залишили там удосталь прогалин, із яких зручно було стріляти і метати каміння. Потім вирили непоганий рів спереду і натикали в ньому гострих паль. Ліворуч, де стіна стикалася з кручею і вилізти на неї було найлегше, вони досі копали – була ділянка доу, і Логін чув, як той перекрикує удар лопат, звертаючись до своїх хлопців. у уйобкі ледачі! Не хочеш, щоб мене вбили через ваше неробство! Постарайтеся, зарази!» І таке інше цілісінький день. Незлий спосіб змусити людину працювати, думав Логін. Особливо глибоким вони зробили рів просто перед старими воротами. Гарне нагадування для всіх про те, що йти вони не збираються. Та це місце однаково лишилося найслабшим, і оминути його було неможливо. Саме там буде Логін, якщо би тот прийде. Просто посередині, на тій ділянці стіни, яку відвели Дрижакові. Тепер той стояв над арковим входом неподалік Логіна і Крамока. Його довге волосся майоріло на вітрі, а сам він указував на тріщини, які ще треба було залити розчином. «Гарна стіна!» – гукнув йому Логін. Дрижак розвернувся, поворушив ротом, а тоді сплюнув через плече. «А вже ж!» – пробурчав він і відвернувся. Крамок нахилився до Логіна. «Якщо дійде до бою, тобі криваве Дев'ятко доведеться остерігатися того, хлопаки!» «Мабуть». «Гуща бою – гарне місце для того, щоб розквітатися з кимось на вашому боці». Після бою ніхто особливо не придивляється, ззаду чи спереду було вдарено трупи. Усі надто заклопотані або плачуть над власними ранами, або копають, або тікають. Логін придивився до здоров'я Горянина. «Якщо дійде до бою, мені доведеться багато кого остерігатись. І ми не такі вже й приятелі, щоб серед цих людей не було тебе». «У мене те саме», – зізнався Крамок, і по його великому бородатому обличчю розтягнулася усмішка. «Ми обидва знамениті тим, що не надто роздумуємо, кого вбити, коли починається різанина». Та це й непогано, коли довіри забагато, люди стають неуважними. Довіри забагато? У Логіна вже давно не було забагато чогось, окрім ворогів. Бін тицнув великим пальцем у бік вежі. Зараз відіймуться, і дізнаються, чи не побачили там чогось. Сподіваюся, що побачили, відповів Крамок, потираючи товстими долонями. Сподіваюся, цей гад прийде сьогодні. Логін зіскочив зі стіни і пішов через усю твердиню якщо її можна було так назвати, минаючи Карлів і Горян, які сиділи компаніями та їли, розмовляли або ж чистили зброю. Кілька з них усю ніч пробули на варті і тепер спали, закутавшись у ковдри. Він проминув кошару, в якій скупчилися вівці. Їх стало помітно менше, ніж раніше. Проминув тимчасову кузню, поставлену біля кам'яного хліва. Кілька чоловіків у саже саме працювали з міхом, а ще один заливав металу форми для наконечників стріл. Наконечників їм знадобиться до стобіса, якщо би тот не дійде. Логін наблизився до вузьких сходів, вирізблених у скелі, і долаючи по дві сходинки відразу, піднявся на вершину вежі, що здіймалася над твердиною. Там, у тому вступі в схилі гори, стояла велика купа каміння для метання, а також шість великих бочок під зав'язку напханих голими стрілами. Біля нещодавно залитих розчином парапетів стояли добірні лучники, ті, хто мав найкращий зір і слух. Вони тепер виглядали бетода. Серед решти Логін побачив шукача. З одного боку від нього стояв мовчун, а з другого – тул. «Отамане!» – вимовляючи це слово, Логін досі моволі всміхався. Колись давно у них усе було навпаки, але так, на його думку, виходило набагато краще. Так, принаймні, ніхто не боявся весь час. Принаймні, не боявся власного отамана. бачиш щось?" Шукач розвернувся з усмішкою і простягнув йому флягу. «Та багато чого!» «Мггм», – сказав мовчон. Сонце тепер підіймалося над горами, розтинаючи хмари яскравими рисками, виризаючись у тіні на твердій землі і випалюючи світанково млу. Бабіч від них сміливо і безтурботно вимальовувалися великі пустирі, де не поросли жовто-зеленою травою і папуртю. Тим часом, як на бурих вершинах подекуди виднівся голий камінь. Гола долина внизу лишалася тихою і спокійною. Вона була помережена чагарниками і купками чахлих дерев, морщилася стежками, що утворилися з високих струмків. Така саме безлюдна, як напередодні, як і за день до того, та й взагалі, відколи вони туди дісталися. Це нагадало Логінові, як він у юності сам один лазив по Високогір'ю. Лазив по кілька днів поспіль, випробовуючи себе на міцність у горах. Тоді його імені ще ніхто не чув. Він ще не одружився, не завів дітей, а його дружина і діти ще не воз'єдналися з землею. Щасливий долини минулого. Він протяжно вдихнув холодного високогірного повітря і випустив його з легень. Тут не зле місце для огляду, Далибі. Та мені цікаво, чи бачили ми свого давнього друга? Тобто би Тода, справжнісінького і найяснішого короля північан? Ні, не бачили. Ним тут і не пахло. Тул похитав великою головою. Якби він сюди дійшов то як на мене, на це вже щось указувало б. Логін покрутив у роті трохи води і виплюнув її за вежу, а тоді подивився, як вона розбризкується по камінню далеко внизу. Може, він на це не повівся? Логін розумів, якщо б тот не прийде, це буде по-своєму добре. Навіть далі помста здається привабливою, та зблизька вона не така вже й гарна. Тим паче тоді, коли ворогів у десятеро більше, ніж вас, і тікати нікуди. Може, і не повівся, тужливо мовив шукач. «Як там стіна?» «Та нічого, аби вони тільки не принесли з собою драбини. Як гадаєш, скільки нам доведеться чекати перш ніж...» гм... Буркнув мовчун, показуючи довгим пальцем униз, у долину. Там Логін помітив якийсь рух. І ще якийсь. Ковтнув. Люди. Можливо, кілька людей скрадалися серед брил, наче жуки серед гравію. Логін відчув, як бійці довкола нього напружуються, почув, як вони забурмотіли. «От лайно!» – процідив він, скоса поглянув на шукача, і той поглянув на нього. «Здається, Крамоків план спрацював». «Скидається на те. Принаймні би тот таки пішов за нами». «Ага. Решта – це якраз найскладніше». Це найскладніше цілком могло убити їх всіх. Але Логін знав, усі думають про це і так, без його нагадувань. «Тепер просто сподіваємося, що союзники дотримують своїх обіцянок», – сказав шукач. Ми сподіваємося. Логін спробував усміхнутися, але вийшло не надто добре. Сподівання ніколи не приносило йому великого щастя. Коли вони почали надходити, долина швидко наповнилася людьми. шукачі оком не встиг змигнути, чітко і гладко, цілком побетодівськи. Знамена було піднято між двома скелями за три добрих постріли з лука, а довкола них щільно скупчилися карли і трели, що всі як один дивилися вгору на їхню стіну. На блакитному небі, де відкидало тінь усього кілька маленьких хмаринок, здіймалося вгору сонце, і купа сталі, яку вони принесли, і скрилася, і блищала, наче море під місяцем. Там були всі ті знаки, що належали найкращим людям Бетода з давніх часів. Білобокові, кривавцеві, блідому як сніг, косту. Були й інші, гострі пошарпані знаки з закрінни. Дикуни, що уклали лихі та криваві угоди з Бетодом. Шукач чув, як вони скрикували і перегукувалися один з одним, видаючи дивні звуки, наче тварини в лісі. Згалом збіговоське було неабияке, і шукач відчував сильний, як від супу, запах страху і сумніву на стіні. Багато хто потирав зброю, багато хто кусав губи. Він усіляко старався зберігати суворе і байдуже обличчя, як це робив би на його місці Тридуба. Як і мусить отаман. Хай як сильно тягнула затремтіти його коліна. «Скільки їх, по-твоєму, тепер?» – запитав Логін. Шукач, замислившись над почутим, окинув ворогів поглядом. «Як гадаєш, вісім тисяч, чи, може, десять?» «Мовчання. Десь так я й думав. Чи так, чи інак, їх набагато більше, ніж нас», – сказав Шукач, не підвищуючи голосу. «Ага, втім, битви не завжди виграють числом». «Звісно», – Шукач поворушив губами, дивлячись на те збіговисько. «Тільки зазвичай». Там, унизу і спереду відбувалося багато всякого. Виблискували лопати, виростали рів і земляний вал поперек долини. «Вони й самі щось там купають», – пробурчав Доу. «Би тот завжди про все дбав», – відповів Шукач. «Не поспішав, робив усе як треба». Логін кивнув. «Роблять так, щоб ніхто з нас не дав драла». Шукач почув, як у нього за спиною розсміявся крамок. От тільки все це робилося не для того, щоб дати драла Егеш. Тепер уже підіймалося знамено самого Бетода. Воно було ближче до задніх рядів, але все одно набагато вище за інші. Здоровежна штука з червоним колом на чорному. Дивлячись, як воно рить на вітрі, шукач насупився. Згадав, як бачив його за кілька місяців до цього венглі. Тоді Тридуба ще був живий, і Катіль теж. Він поворушив язиком у роті, де відчував неприємний смак. Йоманий король північан, пробурмотів він. Кілька бійців, які копали спереду, відділилися від своїх і рушили до стіни. П'ятеро, всі в добрих обладунках, той, що йшов перший, розкинув руки. Зараз молотимуть язиками, пробурчав Дов, а тоді сплюнув рів. Та п'ятірка підійшла близько до підлатаних воріт. Їхні кольчуги тьмяно поблискували на дедалі яснішому сонці. Перший із них мав довге сиве волосся і одне біле око, і згадати його було не так вже й важко. Гансул білоокий. Він здавався старшим, аніж колись, але хіба з усіма ними не те саме? Це він колись запропонував Тридубі здатися під Уфрітом і був посланий у сраку. У нього ж бурлялися лайном під Геонаном. Він пропонував двобої чорному Доу, Тулові Дуру, Хардінгові Мовчуну, двобої з бійцем Бетода. Двублий з кривавою дев'яткою. Він багатько говорив за Бетода і багатько брехав. «Це що, ганцул лайноокий?» – їхидно сказав йому чорний доу. «Досі смокчеш прутня Бетодові, геш?» – старий воїн широко йому усміхнувся. «Треба ж якось годувати родину, хіба ні? А прутні, як на мене, не дуже то і різняться на смак. Не вдавайте, ніби у вас самих раніше не бувало солоно в роті». Шукач мусив визнати, тут Ганцол по-своєму мав рацію. Зрештою, всі вони колись самі билися за Бетода. «Чого тобі, Гансуле? крикнув він. «Бетод, часом не хоче нам здатися?» «Було б не дивно, адже вас так багато, та я прийшов не тому. Він готовий битись, як завжди, та я більше мастак говорити, ніж битись, і вмовив його дати вам шанс. У мене там серед інших двоє синів...» «І звіть мене себе любцем, але я волів би, щоб вони не наражалися на небезпеку. Сподіваюся, що ми зможемо вирішити все це словами». «Якось сумнівно», – гукнув шукач. «Але спробуй це зробити, якщо мусиш. Інших нагальних справ у мене сьогодні нема. Тоді слухайте сюди. Бе не надто хоче марнувати час, під і кров, щоб видертися на вашу дрібну гівняну стінку. У нього є справи з південцями, які він хоче владнати». Про те, як ви влипли зайво говорити. говорите, на кожного з вас, здається, багато ніж десяток людей. Набагато більше, а тікати вам нікуди. Бетон тот каже, що всякий, хто зараз захоче здатися, може йти з миром. Хай тільки зброю віддасть. А не вдовзі після цього і голову, різко промовив дову. Ганзул зробив глибокий вдих, наче й не очікував, що йому повірять. Бетон тот каже, всякий, хто захоче, може спокійно піти, він дає слово. Впизду його слово!» – глузливо відповів Доу. Бійці вздовж стін підтримали його насмішками і плювками. «Думаєш, ми вже не бачились десяток разів, як він його порушував? Та воно гівна варте!» а «Він, звісно, бреше!» – рготнув Крамок. «Але ж такий звичай, хіба ні? Трохи побрехати перш ніж узятися до тяжкої праці. Якби він не спробував це зробити, ви б образилися. Всякий так!» – гукнув він униз. А якщо щодо Крамока і Фаїла, він може піти, а Кривава Дев'ятка? Коли Гансул почув це ім'я, у нього витягнулося лице. То це правда! Там дійсно є дев'ятипалий. Палий! Шукач відчув, як Логін підійшов до нього збоку і показався на стіні. Білоокий поблід і згорбив плечі. Що ж, долинав до шукача його тихий голос, хай тоді пролється кров! Логін ліниво сперся на парапет і кинув погляд на Гансула з його карлами. Голодний, порожній погляд, неначе він не роздумував, яку вівцю з отари зарізати першою. «Можеш сказати би то, до що ми вийдемо?» – трохи помовчав. «Коли вас уйобків переб'ємо?» – стінами прокотився сміх. Бійці капкували і трусили зброєю в повітрі. Слова вийшли не надто кумедні, зате суворі. І саме такі, на думку шукача, їм не треба було почути. Гарний спосіб ненадовго позбутися страху. Навіть він здобувся на напівусмішку. Білоокий застиг на місці перед їхніми благенькими воротами і зачекав, поки хлопці стихнуть. «Я чув, ти, шукачу, тепер за отамане в цій юрбі. Тож тепер тобі не треба куритися наказом того кровожерливого м'ясника. Невже ти відповіси так само? Так воно буде?» Шукач стинув плечима. А як іще, по твоєму, може бути? Ми, гансули не благати сюди прийшли, тепер можеш паняти назад. Знову сміх, знову радісні вигуки. Один хлопак з того кінця стіни, де був дрижак, зняв штани і показав над перепетом голу дубу. Так переговором і настав кінець. Білоукий похитав головою. Ну, гаразд, я йому передам. Усі ви, мабуть, вас з землею, ну і греці з вами. Як зустрінете мертвих, можете сказати їм, що я старався. Білоокий помаленьку пішов назад вздовж долини, а за ним четверо карлів. Логін раптом вийшов уперед. «Я шукатиму твоїх синів, Ганзуле!» прокричав він, і з його вишкірених усміхнених вуст полетіла з вітром слина. «Коли дійде до діла, можеш передати Бетодові, що я чекаю! Передай усім, що я чекатиму!» Стіною людей на ній... Долиною людей усередині неї накрив дивний спокій, такий, який часом настає перед боєм, коли обидві сторони знають, чого чекати. Такий самий Логін відчував під Карлеоном, перш ніж оголив меча і проривів наказити в наступ. Перш ніж утратив палець, перш ніж став кривавою дев'яткою. Колись давно, як усе було простіше. Рів у битода був достатньо глибокий, і трели повідкладали лопати і відступили за нього. Шукач знову піднявся сходами до вежі, позасумнівому взявся за лук разом із мовчаном і тугом. І став чекати. Крамок стояв за стіною із своїми вишукованими горянами, лютими і до всього готовими. Доу зі своїми хлопцями був ліворуч, червона шапка зі своїми праворуч. Держак був неподалік Логіна, вони обидва стояли над воротами і чекали. Знамени внизу в долині розвивались і злегка шурхотіли на вітрі. У фортеці позаду них бомкнув молот раз, другий, третій. Далеко вгорі крикнув птах. Десь зашепотів якийсь чоловік, а тоді затих. Логін заплющив очі. Закинув голову і відчув, як його шкіри торкається жарке сонце і холодний вітер високогір'я. Довкола було так тихо, наче він залишився сам, і його не оточує 10 тисяч людей, яким не терпиться почати вбивати один одного. Так тихо і спокійно, що він мало не всміхнувся. Оце так би він жив, якби ніколи не брав до рук клинка. Десь із три подихи Логін Дев'ятипалий був мирною людиною. А тоді почув, як рухаються люди, і розплющив очі. По боках долини вовтузилися бетодові карли, що йшли лава за лавою, хрускоючи ногами і гремлячи спорядженням. Між ними утворилася кам'яніста стежка, відкритий простір, із цієї прогалини вийшли чорні постаті, що висипали врів, наче сердити мурахи із зруйнованого мурашника. А тоді погнали схилом до стіни безформною купою зігнутих кінцівок, вишкаряних пащ і гострих пазурів. Шанка. Логін досі не бачив в одному місці навіть удвічі меншу їх кількість, ніж зараз. Долина кишила ними, цією заразою, що булькотіла, тріскотіла і репетувала. «Блядь, ради мертвих!» – прошепотів хтось. Логін замислився, чи не крикнути йому щось тим, хто стоїть на стінах довкола нього. А що крикнути? Спокійно чи тримайтеся? Щось таке, щоб його хлопці трохи осмілили, як і належить вотажкові. Та яка з цього користь? Вони всі до одного вже колись билися і знали своє діло. Всі до одного знали, що мусять або битися, або померти, а ніщо не надає відваги краще, ніж це. Тож Логін стиснув зуби і міцно обхопив пальцями холодні руки меча творця. Витягнув тьмяний метал із подряпаних піхов і подивився, як йдуть полоскоголові. Тепер їм тим, які бігли попереду, залишалося кроків з сто, і надходили вони швидко. «Готуйте луки!» – проривів Логін. «Луки!» – повторив Дрижак. «Стріли!» – різко прокричав Доу, далі вздовж стіни і проривів із другого боку червона шапка. Повсюди довкола Логіна натягнулося з рипінням луки, Бійці з похмурими брудними обличчями цілилися, зціпивши зуби. Пласкоголові перли далі, не ні на що, виблискуючи зубами і висолоповши язики. Їхні люті очі палахкотіли ненавистю. «Скоро! Вже зовсім скоро!» Логін покрутив руків'я, мочав долоні і шепнув. «Скоро!» «Ну то стріляй вже нахуй!» Шукач випустив стрілу в юрбу Шанка. Довкола нього з осібич задзищали тятиви, і перша порція стріл зі свистом полетіла донизу. Стріли промазували, відскакували від каменю, крутилися і летіли геть, влучали в ціль так, що плоскоголови з вереском падали, переплітаючись чорними кінцівками. Бійці потягнулися по нові, спокійні й надійні. Вони були найкращими лучниками у всій ватазі і знали це. Тенькали луки, щебетали стріли внизу в долині, гинули шанка, а лучники цілилися, гарно й легко відпускали стріли і бралися за наступні. Шукач почув наказ, який долинув знизу, і побачив, як засіпалося за тріпотіли стріли в польоті зі стін. Знову попадали плоскоголові, б'ючись у землі і силкаючись піднятися. «Це просто як чавити мурах у мисці!» – крикнув хтось. «Ага!» – буркнув Шукач. «Тільки мурахи не вилазять із миски і не відтинають тобі нахуй голову! Менше слів, більше стріл!» Він побачив, як перші Шанка підійшли до їхнього свіжого рову і поперли до нього, намагаючись повалити палі і вовтузичись попід стіною. Тул здійняв над головою велику Каменюку, перехилився через край і, заревівши, пожбуров її так, що вона закрутилася. Шукач побачив, як Каменюка врізалася в голову одному Шанка в рові і вибила йому мозок, що зачервонів на камінні, а тоді відскочила і впала на інших, мало не збивши їх з ніг. Із вереском падали нові шанка, в яких влучали стріли, а їх іще вистачало позаду. І вони сповзали в рів, лізучи одне на одного. Вони кинулися до стіни і розійшлися вздовж неї, деякі метали списи в людей на горі, чи пускали неоковирні стріли. Тепер же шанка полізли, чіпляючись пазурами защербати каміння і невпинно підтягуючись у гору. Лізли вони здебільшого повільно, ще відривалися, коли в них згори влучали камені чи стріли. Навіддалі зліва, найдалі від шукача та його хлопців, там, де стояв на сторожі чорний дов, у них виходило швидше, а ще швидше на воротах, де за каміння досі трималося трохи плюща. Тряся, ці гади вміють лазити, процідив шукач, незграбно витягуючи наступну стрілу. Угу. гмикнув мовчон. Шанка опустив на вершину парапету одну долоню, схожу на криву клешню, і дряпнув каміння. На очах улогіна за нею показалася ціла рука. Зігнута й потворна, подекуди обросла густим волоссями товстими рухливими схухожилками. Далі з'явилася приплюснута лиса маківка, масивний горб важкого чола, великий роззявлений рот, слизькі від слини, гострі зуби. Глибоко посаджені очі Шанка перехопили його погляд. Логін розітнув мечем його черепа аж до плоского куцого носа і вибив одне око. Бійці стріляли і пригиналися, тим часом, як стріли відскакували від каміння. Один спис зі свистом у Логіна над головою. Він чув, як унизу шанка шкрябують і шарпують ворота, б'ють по них кийками і молотами, вирищать від люті. Шанки шипіли і репетували, намагаючись перебратися через парапет, а люди рубали їх мечами і сокирами, зіштовхували зі стіни списами. До Логіна долину врев дрижака. «Відженіть їх, від Від Відворіт!» Бійці голосно лаялись. Один Карл, який перехилився через парапет, і кашлем відкинувся назад. Його прохромив просто під плечем спис Шанка, так, що в чоловіка на спині настовбочилася сорочка. Він кліпнув на зігнутий держак і відкрив рота, щоб заговорити. Застогнав, ступив кілька непевних кроків, а тоді за ним попер через парапет, великий пласкоголовий, витягнувши руку на камені. Меч творця глибоко врізався в неї просто під ліктем, і Логі на велице забрискали липкі краплі. Клинок ударився об камінь, і в Логіна рука, а сам він так захитався, що Шанка встиг перелізти. Рука в нього теліпалася, тримаючись на тулубі лише завдяки шкірі і сухожиллю, а з рани великими порціями витікала темна кров. Шанка націлився на Логіна другою лапою, та він ударив його ногою з боку по коліну і збив напасника з ніг. Перш ніж той встиг підвестися, рубанув його по спині, лишивши довгий поріз. У великій рані показалися шматки білої кістки. Шанка бився і пручався, розбризкуючи кров, і Логін міцно схопив його попід шию, заніс назад за стіну і пошбурив геть. Шанка впав і врізався в іншого, який лише починав лісти. Вони обидва розтягнулися в рові. Один борсався зі зламаною палою в шиї. Поряд стояв із відвислою щелепу хлопчина, безвільно опустивши руку, в якій тримав лук. «Я, блядь, казав тобі припинити стрільбу!» – заривів на нього Логін. Хлопець закліпав і з дрожем у руці приклав стрілу до тятиви, а тоді побіг назад до парапету. Повсюди билися і кричали люди, випускаючи стріли і розмахуючи клинками. Логін побачив, як троє карлів штрикнули списами одного плоскоголового, побачив, як дрижак ударив іншого в поперек і в повітря бризнули темні струмені крові. Побачив, як якийсь чоловік врізав плоскоголову по морді щитом, що не той доліз до вершини стіни, і вибив його в повітря. Логін різанув по долоні якогось Шанка, послизнувся, ступивши у кров, і впав на бік, мало не заколовши сам себе. Проповз один-два кроки і незграбно підвівся. Відрубав руку Шанка, який вже борсався на спині якогось Карла, і наполовину розрубав шию іншому, який саме показався над парапетом. Хитнувся за ним і подивився. На стіні ще лишався один Шанка, і Логін саме показав на нього, але тут у спину плоскоголовому влучила стріла з вежі. Шанка повалився в рів, не хромившись на палю. Ті, які були коловоріт, вже погинули, роздушені каміннями, начинені зламаними стрілами. Посередині все скінчилось, та із того боку, де стояв червона шапка, вже було чисто. Ліворуч на стінах іще лишалося кілька шанка, та хлопці доу тепер явно їх долали. Кілька них на очах у Логіна полетіли закривавлені у рів. Істоти в долині завагалися, посунули назад, і з вересками криками тим часом, як серед них досі падали стріли, випущені лучниками шукача. Здавалося, це могло обриднути навіть шанка. Вони почали розвертатися, тікати назад до Бетодового рову. «Ми їх зробили!» – заволав хтось, а тоді всі радісно загукали і закричали. Хлопеці з луком тепер розмахував зброєю над головою, сміхаючись так, ніби сам один побив Бетода. Логін радіти не став. Він похмуро глянув на велику юрбу Карлів за ровом, на знамени битодового війська, що майорила над ними на вітрі. Хоча ця сутичка вийшла короткою та кривавою, коли вони прийдуть наступного разу, все, напевно, буде далеко не так коротко і набагато кривавіше. Логін з сильним болем, розтиснув зболілі пальці, що трималися за меч творця, притулив його до парапету і натиснув однією долоною на другу, щоб пальці не трусилися. Поволі вдихнув. «Ще живий!» – прошепотів він. Логін сидів і гострів ножи. Світло вогню спалахувало на клинках, які він крутив то так, то сяк, погладжуючи їх гострильним каменем, облизуючи кінчик пальця і витираючи яку-небудь пляму. Хай вони будуть гарні і чисті. Забагато їх не буває, і це факт. Згадавши, що на це відповіла феро, Логін усміхнувся. «Не тоді, як падаєш у річку і тонеш, бо залізо обтяжує». Він навіть відривався від роботи і замислився. Чи побачить її коли небудь знову? Та це здавалося сумнівним. Зрештою, треба дивитися на речі реально. А пережити завтрашній день вже здавалося вельми частолюбною ціллю. Навпроти сидів мовчун, який обстругував прямі дручки, щоб наробити древків для стріл. Коли вони тільки сіли, у небі ще ледь-ледь поблискували сутінки. Тепер же на непроглядну темряву розсіювали лише припорошені зорі, і за весь цей час ніхто з них не сказав ані слова. Такий він, Хардінг, мовчун. І Логіна це цілком влаштовувало. Приємного мовчання хотілося набагато більше, ніж тривожної розмови, та ніщо не вічне. Із темряви долинули сердиті кроки, і до вогню підійшов Чорний Дов, а відразу за ним з'явився тул і крамок лице Доу було таке похмуре, що було очевидно, звідки взялося його ім'я, а передпліччя в нього було перев'язане брудною пов'язкою, на якій засохла довга смуга темної крові. «Порізався, так?» – запитав Логін. «Та!» – Доу опустився поряд із вогнем. «То просто подряпине, їбуче, пласкоголові, всіх спалю!» «А що у вас?» – Тул усміхнувся. «Я страшенно на тердолоні, підіймаючи каміння, та я суворий зазранець, переживу!» «А я досі мучуся неробством», – заявив Крамок. «Мої діти дбають про мою зброю і вирізають стріли з мерців. Це гарна робота для дітисюк. Так вони звикають до трупів. Однак місяці викортить кортить побачити мене в бою, справді, мені аж самому теж». Логін втягнув повітря крізь зуби. «Тобі ще випаде нагода, Крамоку, я б за це не хвилювався. Гадаю, вбитодив досталь у всього для всіх». «Ніколи не бачив, щоб пласкоголові так ішли. Замислився Дов. Перли навпростець на добре захищену стіну, без драбин, без інструментів. Пласкоголові не такі вже й розумні, але й не дурні. Вони люблять нападати із засідки, люблять укриття, люблять ховатися і скрадатись. Вони можуть бути безстрашними до дурості, коли треба, але йти отак із власного вибору це неприродно. Крамок зареготував потужним хрипким низьким сміхом. Шанка б'ються за одних людей, проти інших? То теж неприродно. Часи зараз неприродні. Може би відьма наклала якісь чари, щоб їх збурити? Вигадала собі якесь заклинання і ритуал, щоб наповнити тих істот ненавистю до нас? Потанцювала голяка довкола зеленого багаття і таке інше, не сумніваюся», – додав Ту. «Місяць подбає про нас, мої друзі, за це не хвилюйтеся». Крамок заторохтів кістками, які носив на шиї. «Місяць любить нас усіх, і ми не можемо загинути, допоки. Скажи це тим, хто сьогодні воз'єднався з землею!» Логін сіпнув головою, показуючи на свіжому могили у віддаленій частині фортеці. У темрів їх не було видно, та вони існували. Зо два десятки видовжених грудок, перекопаної і утрамбованої землі. Однак здорований з гір лише усміхнувся. «Тільки я сказав би, що вони щасливчики, а ти хіба ні?» Принаймні всім їм дісталися окремий ліжки чи не так? Нам пощастить, якщо ми не полетимо в ями на десяток душ кожна, коли стане гаряче. Інакше живим буде ніде спати. Ями на два десятки людей. Не кажи мені, що не бачив такого раніше, це сам не копав таких ям. Логін підвівся. Може, й бачив, може, й копав, але мені це нітрохи не подобається. Та невже? проривів йому вслід крамок. Не дури мене, не криваве дев'ятко. Логін не озирнувся. На стіні приблизно що кроків висіли смолоскипи, які яскраво палали в темряві, а довкола них літали білі цятки комахи. У їхньому світлі стояли чоловіки, що спиралися на списи, тримали в руках луки, оголені мечі й дивилися в ніч, чекаючи несподіванок. Битот завжди обожнював несподіванки, і Логін гадав, що вони так чи інакше зітнуться з несподіванками, перш ніж усе закінчиться. Він підійшов до парапету і поклав руки на вологий камінь, насуплено поглянувши вниз на багаття, що палали в чорноті долини. Методові багаття далеко в пітьмі та їхні власні ватри, влаштовані в запаленні перед самісінькою стіною, щоб можна було спробувати впіймати тих розумників, які намагатимуться туди підкрастися. Вогні відкидали мерехтливі кола на зитнені каміння. І то там, то тут, освітлюючи зігнутий труп плоскоголового, розрубаного і скинутого зі стіни, або ж нашпигованого стрілами. Логін відчув, як позаду нього хтось ворухнувся. Йому закололо спину, а погляд заковзав по кутках. Може, то дрижак прийшов розквитатися і зіштовхнути його зі стіни. Дрижак або котрись із сотні інших людей, ображених на Логіна, за те, про що він забув, а вони не забудуть ніколи. Він наблизив руку до клинка, вишкірив зуби і приготувався крутнутися і вдарити. «Хай там як, а ми добре сьогодні попрацювали, так?» – сказав шукач. «І втратили менш ніж двадцятьох». Логін знову задихав спокійно і опустив руку. «Нормально ми попрацювали, але би тот тільки починає. Промацую ґрунт, щоб зрозуміти, де ми найслабші, зрозуміти, чи може він нас виснажити. Він знає, що головне зараз час. Це найцінніша річ на війні». Один-два дні вартують для нього більше, ніж купа пласкоголових. Якщо він зможе швидко нас розчавити, то, мабуть, змириться з утратами. Тоді найкраще, певно, буде протриматися, Геш. Далеко в пітьмі Логін ледь-ледь розчув лунний брязкіт і стукіт. То працювали ковалі і теслі. Вони будують усе, що треба, щоб вилізти на нашу стіну, засипати наш рів. Купу драбин і все інше. Бо тот спробує здолати нас якмога швидше, та якщо доведеться, долатиме нас повільно. Шукач кивнув. Ну, як я й казав, найкраще буде протриматись, якщо все піде за планом, тут невдовзі будуть союзники. Було б добре. Плани частенько розпадаються, коли на них спираються.